Усе змінилося. І розмах наших дій, і тактика нашої боротьби. Залишатися тут або десь в іншому місці ми надовго не збиралися. Для того і створили пілову базу в Хінельських, а за ними ще глибшу в Брянських лісах, щоб у разі потреби піти туди на деякий час. Чудовим місцем для зимівлі в Бутивльському районі міг бути Новослобідський ліс, де на високій кручі Понад торфовищем височів старовинний Софроніївський монастир, обнесений муром. Григорій Якович Базима, який ходив на розвідку з бійцями, встановив, що там нікого нема. Зустріли вони лише лісника, котрий нікуди не виходив з лісу відтоді, коли в район вдерлися загарбники. Спокусливо було прожити ту на диво морозну зиму в теплих будинках, оточених, немов фортеця муром, лісом та баговинням. Але зимувати в Софроніївському знову ж таки означало приректи себе на оточення, важкі оборонні бої. І ми надали перевагу вільному маневрові. Коли загін вийшов на річку Клевень, гітлерівці втекли з найближчих сіл у Ворголь. Уночі ми були вже в ньому. Я влаштував свій командний пункт на південній околиці, і партизани кількома групами Пішли прочісувати населений пункт. Провідниками стали партизани ворогольці. Серед них і наш лікар Діна Маєвська. Наступною дня ми почали проводити в селах збори колгоспників. Це була друга роз'яснювальна кампанія, проведена нами у Путильському районі за час окупації. Вона тривала близько тижня. Агітаторами працювали всі. Кожен... Організовував збори в тому селі, де його краще знали місцеві жителі. Мені, приміром, довелося виступати перед трудящими Ховзівки. У 1939 році я був обраний від цього села депутатом районної ради депутатів трудящих. Незважаючи на окупацію району гітлерівцями, діяльність радянської влади в ньому не припиняється, говорили ми. Депутати виконують наказ народу. На порядку денному цих зборів було два питання. Становище на фронті, повідомлення про розгром фашистів під Москвою і завдання колгоспників тимчасово окупованих районів у боротьбі проти загарбників. Наше повернення в Путивльський район само по собі переконувало селян, що окупанти не такі вже сильні, як дехто думав. Минув тиждень, перш ніж гітлерівці, що були в Путиві наважилися виступити проти нас. Для боротьби з партизанами Ковпака, котрі знову появилися, як оповіщено було в місті, німецько-фашистське командування виділило батальйон з трьома гарматами. Але в ніч на 18 січня наш загін залишив Путивльський район і другого дня був за лісом Кочубейщина під Глуховом. У цей час до нас мало не щодня приєднувалися десятки нових бійців. Є в Словоцьких лісах хутіраць Гута. Ми пробули в ньому всього кілька останніх днів січня. Але він став нам рідним. Тут наш загін зустріли тільки діди. Вони зразу ж розхвастались. А в нас, товариші, теж є свої хлопці... Своїми хлопцями на Україні називали тоді партизанів. Питаю, де ж вони? Шепочуть на вухо. В лісі недалечко тут. Та ми зараз покличемо до тебе їхнього командира. Може, чув, товариш Кульбака. Другого дня, після нашого приходу в Гуту, тут зав'язався невеликий бій. Підійшов загін окупантів близько ста чоловік. Партизани залягли на околиці хутора. Почалася перестрілка. Я стояв на ганку. Раптом бачу, з хат діди вискакують. Один, другий, третій. У кого берданка? У кого стара шомполка? Куди кричу? Вони біжать, руками махають, показують у поле. Німці, мовляв, наступають. Зараз сипонимо їм жару. Ледве впрохав та довів, що допомога не потрібна. Загарбників, втративши вбитими з десяток солдатів-офіцерів, Відступили. Після бою приводять до нас гутівські діди свого партизана-командира, одягнений у цивільне, на піджаку медаль за відвагу, учасник радянсько-фінської війни 1939-1940 років